World Music Chart Europen apirileko argitalpenean, Nazio Arte Mailako Amar Disko onenen zerrenda nautatua izan da Korrontzi Taldeak DJ Makalarekin ondoriko topaka izeneko lana. Korrontzi Taldeko, Agus Barandiaran? Bai, bueno, ba, Europa, bueno, zerrenda World Music esparruan, edo musikaren esparruan e, oso zerrenda ezaguna da mundu mailan, eta bertan sartzen dira mundu osoan argitaratutako ba bizkoak eh normalean ba, e, musika tradizionalekin eta dogor musikarekin ba, zer seri ikusia daukan e, musika edo diskoak sartzen dira bertan eta hori hautatzeko ba badaude Europa mailan 43 ditu, uste dod irrati desberdinetan lan egiten dutenak ba Finlandian hasi ba, ez dakite malta pilo e, bat herrialdetako Gazetari ezagun eta jakintxu, eta berailek, ba, hilabetero egiten dute alako, ba, bat, musika utaketa bat. Mm -hmm. Eta, bueno, ba, topaka bertakoak autatuta, e, ba, bueno, ba, margarren postu horretan agertzen gara aprileko zerrendan, eta benetan be, bueno, ez da, sari bat, ez da, dirurik, eta alako trofeorik, horik, baina bai da, bueno, rekonosimentu bat, eta batez ere, ba, eskaparate bat, zen mundu mailean, Ba, jaialdi bueno, ba, asko, e, musika tradizional eta folk musikaren jaialdiazko, ba serrenda honi begiratzen diote, ba, ba bueno, beraien programazioak eta egitarako garaian, eh. Topaka deitzen da diska eta, esan bezala, ba doinu elektronikoak eh, tradizionalekin uztartu dituzue eta munduko erritmoak ere ekarri dituzue diskara. Da, e, bei, bei. Ba, hi, eta horra, makalak ere, baduka e, zer ezen asko, ze bueno, berari aspaldetik bera da bila munduko herrialdetako ba, ritmo deperdiakin eta reniksak egiten, eta nask eta berriak egiten, eta gure musikari ere, ba, lako kanpoko influenzia horiek ekarri dizkio, eta, eta, bueno, ba, oso, nire ustez, ba, emaito oso politia da, eta, ba, tesbe, ba, tenontzako ere aberrazgarria, eh? ze bueno, ba, nire trikitixea entzutea ba, eh, Madagascarreko ba, balija, bertako instrumento tradizional batekin. Balija batekin, ba, ben, benetan sonoridade oso politiamaten diot, a farfums de musiqu izuditzeneko kantu horretan, ba, adibidez bere balija, Justin Balliaren balija hori entzuten da trikitixea eta balijaren artean sortutako ba, doini hori ba, adibidez oso, neguiz bat beintzat oso erakargarria era egiten zait, entzuteko ba, ba, nahi hau pizten dizu. Es, eta hor da ba, beti orkampoko, E, Jaialdi edoetan ba, beti ikasten dituzu gauzak eta makalak ere ba, ekarpen ondia egin dio dizkoni. Badoinu elektronikoak eta tradizionalak ustartuz, topaka deitzen da korrontzi taldeak didei makalarekin atera atako diska.